Філіп Кіндрет Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Оробчук. Стоячи біля проїжджої частини траси, якої щільним потоком пролітали автомобілі, Берез дістав маленьку рогову табакерку з пігулками смерті і ковтнув кілька штук. Він передав табакерку Лакману, котрий також узяв декілька пігулок і передав їх Арктору. «Може, саме від цього нас бляха таки криє?» – роздратовано відмовившись, сказав Арктор. Це затумання на мізки. Наркота не може розфігачити трос газу і запобіжник на карбюраторі, зауважив Беріс, усе ще простягаючи табакерку Арктору. Краще закинься хоча б трьома. Вони найвищої якості, але м'які, трохи розбадяжені з метом. «Переберу цю срану табакерку», – відказав Боб. Він відчув, як у нього в голові гучно заспівали якісь голоси. Жахлива музика, немов уся реальність довкола скисла. Усе, швидкі автомобілі шумчали повз них, Двоє чоловіків, його власна машина з піднятим капотом, сморід смогу, яскраве гаряче світо полудня, усе згіркло, неначе його світ почав розкладатися зсередини швидше, аніж усе інше. Утім, завдяки цьому, те, що його оточувало, не здавалося небезпечним. Воно не лякало, лише виглядало так, наче все гніє і смердить, усе, що можна було побачити, почути та відчути нюхом. Від цього Арктора почало нудити, він заплющив очі й затремтів. «Що ти там нюхаєш?» – запитав Лакмен. «Чувак, ти про що здогадався? Якийсь запах від двигуна що?» «Собачу лайну», – промовив Арктор. Він відчув, як ним ткнуло від двигуна. Нахилившись, він принюхався. Запах став відчутнішим і сильнішим. «Наївно», – подумав Боб, занутий занути з бляха, як дивно». «Ви відчуваєте запах собачого лайна?» – запитав він у Беріса й Лакмена. «Ні», – відказав Лакмен, пильно поглянувши на нього. Оці наркоті були якісь психоделіки, поцікавився він у Беріса. Усміхаючись, той заперечно похитав головою. Нахилившись над гарячим двигуном, Артур відчув сморідь собачого лайна. Проте у глибині душі він розумів, що це ілюзія. Запаху не було. Але попри це він його відчував. І тепер ще й побачив на двигуні плями, зокрема довкола свічок, темнокорічневі плями якоїсь бридкої речовини. — Масло, — подумав він. Масло потекло, вихлюпалося масло мабуть, протікає сальник. Однак він відчув потребу простягнути руку і доторкнутися, щоб пересвідчитися, що не помиляється. Він намацав пальцями липкі коричневі плями і одразу прибрав руку. Це було собаче лайно. Ним був вимащений увесь двигун і всі кабелі. Тоді він помітив його ще й на теплозахисному кожусі. Подивившись гору, Артур побачив його також на звуконепроникному покритті капоту. Цей сморід був понад його силу. Здригнувшись, Боб заплющив очі. «Ей, чувак!» – різко мовив Лакмен, поклавши руку Бобу на плече. «Тебе криє, так?» «Безкоштовні квитки кіно, сказав Беріс і засміявся. «Краще сядь!» – порадив Лакмен. Він відвів Арктора до водійського сидіння і посадив його. «Чувак, тебе справді взяло? Просто посідь тут, не переймайся. Ніхто не загинув, і тепер ми вже знаємо про небезпеку». Він зачинив дверцята з боку Арктора. «З нами все гаразд, шариш?» «Не бажаєш, ковалок собачого лайна, Бобе, пожувати?» – проказав Беріс, з'явившись перед вікном. Розплющивши очі і зацепенівши від жаху, Арктор виречився на нього. Сховані за зеленим склом окулярів Берісові очі не виражали нічого. У них не було ані найменшого натяку. «Він справді це сказав?» – подумав Боб. «Чи це тільки в мене в голові?» «Що, Джиме?» – перепитав він. Беріс засміявся. Він реготав і реготав. «Відчіпись від нього, чувак!» – мовив Лакман. Ляснувши Беріса по спині. Відібись, Берісе. Що він щойно сказав? запитав Артур у Лакмана. Що саме він щойно мені сказав, чорт забирай. Не знаю, відповів Лакман. Я половину того, що він каже людям, не розумію. Бірісі досі посміхався, проте замовк. Довбаний Беріс, сказав Артур. Я знаю, це ти зробив, спершу розфігачився фаскоп, а тепер ще й машину. Це ти, блять, зробив ти кінчений психований виродок. Він ледь свій голос. Але поки він кричав це Берісу, жахливий смурять собачого лайна ще більше посилився. Артур полишив спроби говорити, просто сидів за кермом, яке тепер нічим не могло зарадити, і намагався не виблювати. – Дякувати Богу, – втрутився Лакман, – подумав він. – І наше сьогодні для мене все і закінчилося. Для мене б все нахуй закінчилося. Помер би на руках у цього кінченого, блядь, збоченого покидька, цього виродка, що живе зі мною в одному будинку. Для мене б усе нахуй закінчилося. Помер би на руках у цього кінченого, блядь, збоченого покидька, цього виродка, що живе зі мною в одному будинку. Не переймайся, Бобе. Крізь хвилі доти, прорвався до нього голос Лакмена. Я знаю, що це він, сказав Арктор. Та якого біса, здавалося, вимовив або намагався вимовити Лакмен. Він би також здох. Навіщо цей мочувак, навіщо? Сморід Беріса, який досі посміхався, був понад його силу, тож Арктора знудило на панель приладів власного авто. Задзвеніли тисяча тоненьких голосів. На нього нахлинуло їхнє сяйво, і врешті-решт сморят потроху зник. Тисяча тоненьких голосів наспівували щось невиразне, бо їх не розумів, однак принаймні тепер до нього повернувся зір, і сморід почав відступати. Він здригнувся і поліз у кишеню за носовичком. Що було в тих пігулках, які ти нам дав? запитав лакман у беріса, і з вуст якого не сходила посмішка. Чорт, я ж теж закинувся, відказав той, як і ти, і нас не накрило. Тож справа не в наркоті. Та й надто швидко. Як це могла бути наркота? Шлунок не здатний смоктувати. Ти мене отруїв, оскаженіло, проказав Арктор. До нього майже цілком повернулася ясність зору, думки також стали ясними, лишився лише страх. Тепер Боба охопив страх, замість божевілля з'явилася раціональна реакція. Страх того, що ледь не трапилося, того, що це означало. Страх. Страх. Страшенний страх перед Берісом, який посміхався, Перед його йобаною табакеркою, і його поясненнями, і його моторошною мовою, і манерами, і поведінкою, і звичками, і тим, коли він кудись іде, і тим, коли звідкись повертається. І перед його анонімним дзвінком у поліцію з приводу Роберта Арктора, перед його допотопним аудіофільтром, щоб приховати голос, який досить непогано спрацював. Окрім того, що це міг бути тільки Беріс. Цей виблядок серйозно за мене взявся. Подумав Боб Арктор. «Мені ще ніколи не доводилося бачити, щоб когось так швидко взяло», – сказав Беріс. «Проте...» «Тобі вже краще, Бобе», – запитав Лакмен. «Болівото ми приберемо. Жодних проблем. Краще пересядь на заднє сидіння». Разом із Берісом вони відчинили дверцята. Артур невпевнено вибрався назовні і досі відчуваючи запаморочення. «Ти точно нічого йому не підсипав», – запитав Лакмен. У заперечному жесті Беріс підняв руки догори. 6. Замітка. Найбільше наркослідчий боїться не того, що його застрелять або вб'ють, а того, що йому підсиплюють велику дозу якогонебудь психоделіка, від якого в його голові до самої смерті крутитиметься нескінчений фільм жахів, або що його ширнуть мексиканкою, наполовину героїном, наполовину препаратом С, або що трапиться і те і інше, а на додачу йому дадуть ще й отруту типа стрихніну, яка його ледь не вб'є. Проте він не помре і станеться те, про що було сказано вище – довічна залежність, довічний фільм жахів. Він зануриться в існування, яке тримається на голці й ложці, або битиметься об стіни в психіатричному диспансері чи, що ще гірше, у федеральній клініці. Днями і ночами він намагатиметься струсити з себе тлю, або весь час роздумуватиме над тим, чому йому більше не вдається натерти до близьку підлогу. І все це хтось зробить навмисне. Хтось дізнається, чи він займається, і впулює його. Таким чином йому помстяться. Найгіршим чином – за допомогою товару, який вони продають, і за продаж якого він їх вистежував. Це виснував поп-арктор, обережно їдучи додому. Означає, що і дилери, і слідчі розуміли, що вуличні наркотики роблять з людьми. У цьому вони дійшли згоди. Механік зі станції технічного обслуговування «Юніон», поблизу якої вони зупинилися, виїхав, до його автомобіля, і зрештою полагодив його, взявши за це 30 доларів. Усе решта в машині було гаразд, окрім того, що механік доволі довго перевіряв стан лівої передньої підвіски. Там щось не гаразд?-поцікавився Арктор. Здається, вам важко різко повертати відказав механік. Вона відхиляється від курсу. Машина не відхилялася, принаймні, не настільки, щоб Арктор це зауважив. Однак більше механік не сказав нічого, лише потикав у гвинтову пружину, кульовий шарнір, та вимащений маслом амортизатор. Арктор заплатив йому, і евакуатор поїхав геть. Тоді він разом із Лакманом і Берісом, які тепер обидва сіли на заднє сидіння, заліз в автомобіль і рушив на північ у напрямку округу Оранж. Дорогу Арктор роздумував і про інші іронічні збіги між наркослідчими та дилерами. Деякі зі слідчих, з якими він був знайомий, заради прикриття вдавали себе дилерів і спершу продавали, наприклад, гашиш, а згодом іноді навіть герич. Це було хорошим прикриттям, проте воно забезпечувало слідчому прибуток, що постійно зростав і набагато перевищував його офіційну зарплату, навіть враховуючи винагороду, яку він отримував, коли з його допомогою вдавалося перехопити велику поставку наркотиків. Також слідчі дедалі сильніше підсідали на власний товар і, звісно ж, занурювалися у весь цей спосіб життя. Вони перетворювалися на багатих наркозалежних дилерів і водночас працювали наркослідчими, Тож, зрештою, деякі з них занедбували свою діяльність у правоохоронних органах заради того, щоб займатися суто дилерством. Однак водночас деякі дилери для того, щоб знищити своїх ворогів або передчуваючи неминучий арешт, починали працювати на нарковідділ і, ставши на цей шлях, перетворювалися на когось типу неофіційних агентів під прикриттям. Усе змішалося. Світ наркотиків у будь-якому разі і так був для них розмитим. Зараз, наприклад, усе змішалося для Боба Арктора. Цього після обіддя, коли він разом із двома друзями опинився за мить від смерті на трасі Сан-Дієго, заради його ж інтересів працівники правоохоронних органів, як він сподівався, встановлювали в його будинку жучки. І якщо все буде зроблено вправно, то цілком можливо відтепер він зможе убезпечити себе від таких випадків, який трапився сьогодні. Оцьому йому поталанило, тож врешті-решт замість того, щоб бути отруєним, застреленим, Замість того, щоб підсісти на голку або померти, він зможе притиснути свого ворога, притиснути будь кого, хто хоч би за нього взявся і хто сьогодні фактично ледь його не вбив. Коли голос канери будуть встановлені, думав Арктур, це надзвичайно зменшить кількість випадків саботажу чи нападів, принаймні успішних. Це була ледь не єдина думка, що надавала йому впевненості. Винний, згадалося Арктуру, доки він якомога обережніше керував автомобілем у щільному після обідньому потосі транспорту, може втекти тоді, коли його ніхто не переслідує. Він десь таке чув, і, можливо, це було правдою. Однак, безсумнівно, правдою було те, що винний тікав, тікав як скажений і негайно ж вдавався до величезної кількості застережних заходів, коли хтось його і справді переслідував. Хтось реальний, досвідчений і водночас невидимий. Хтось, хто перебував зовсім близько. Так близько, подумав Боб, як, наприклад, до заднього сидіння цієї машини. Звідки він, маючи з собою свій смердючий однозарядний нікудишній німецький пістолет 22-го калібру з таким самим смердючим допотопним смішним глушником, якщо лакмен, як завжди заснув, міг би прострелити мій череп наскрізь, і тоді я загинув би, мов Бобі Кеннеді, якого вбила куля такого ж калібру. Такий же малюсінький отвір. І таке може трапитися не лише сьогодні, а й у будь-який день, і будь-якої ночі. Однак, коли я перевірю інформацію щодо голос сканерів у будинку, то дуже скоро і достеменно дізнаюся, чим, коли і, можливо, навіть навіщо займаються в моєму домі всі, включно зі мною. Я спостерігатиму за тим, подумав він, як стаю серед ночі, щоб посяти. Я спостерігатиму за всіма кімнатами впродовж 24 годин, хоча й з затримкою. Небагато буде користі, якщо голосканери знімуть те, як я отримую прощальну дозу якоїсь дезорганізуючої наркоти, стиреної пекельними янголами з військового арсеналу і підсипаної мені в каву. Хтось інший з Академії, хто перевірить інформаційні носії, буде змушений спостерігати, як я трощуся все не в змозі більше зрозуміти, де я їх я. Для мене це буде непередбачуваністю, про яку навіть не дізнаюся. Комусь іншому доведеться дізнатися про неї замість мене. – Цікаво, – сказав Лакмен, – що відбувалося в будинку, коли нас не було цілий день? Знаєш, оце те доводить, що за тебе хтось серйозно взявся, Бубе. «Сподіваюся, коли ми повернемося, будинок ще буде на місці». «Ага», – відказав Арктор. «Я про це не подумав. І ми так чи інакше не взяли в оренду цефаскоп». У його голосі прозвучала вдавана смиренність. «Я б з цього приводу не переймався», – надиво-весело мовив Беріс. «Не переймався б», – розізлився Лакмен. «Боже, та вони могли увірватися і покрасти все, що в нас є. Принаймні, все, що є у Боба. І вбити чи почавити тварин. Або...» Я залишив невеличкий сюрприз, сказав Беріс, для того, хто війде до будинку, поки нас сьогодні не буде. Доробив його сьогодні рано вранці. Працював, доки не зробив. Електронний сюрприз. Який ще електронний сюрприз? Різко, але приховуючи своє занепокоєння, запитав Арктор. Це мій будинок, Джиме. Ти не можеш встановлювати. Тихіше, тихіше, сказав Беріс. Як кажуть наші німецькі друзі, лесь, що означає спокійно. Що ти зробив? Якщо вхідні двері відчиняться, мовив Беріс, під час нашої присутності, мій касетний програвач почне записувати. Він під диваном. Там двогодинна плівка. Я встановив три ненаправлених мікрофони Sony в трьох різних. Ти мав мене повідомити, сказав Арктур. А якщо вони влізуть через вікно, запитав Лакман, або через задні двері. Аби збільшити шанси, що вони війдуть через вхідні двері, продовжив Беріс, замість того, щоб скористатися більш незвичайними методами, я завбачливо лишив вхідні двері незамкненими. Після паузи Лакман почав посміюватися. А якщо, припустимо, вони не знатимуть, що двері не замкнені? спитав Арктор. Я залишив де не записку, сказав Беріс. Ти приколюєшся. Так, одразу ж відказав Беріс. Ти, блядь, приколюєшся над нами чи ні? перепитав Лакмен. Я тебе не розумію. Боба, він приколюється. Побачимо, як приїдемо, мовив Арктор. Якщо на дверях буде записка і вони не замкнені, значить ні. «Вони, мабуть, знімуть записку», – сказав Лакмен, – «після того, як обнесуть будинок, а тоді зачинять двері. У такому разі ми не дізнаємося. Ніколи. Ніколи не дізнаємося, напевне. Знову ця невідомість». «Звісно, я жартую», – рішуче сказав Берріс. «Лише психопат не таке здатен. Залишити вхідні двері свого будинку незамкненими, повісити на них записку». «Що ти написав у записці, Джиме?» – повернувшись до нього, запитав Арктор. «Для кого вона?» – додав Лакмен. «Я навіть не підозрював, що ти вмієш писати!» «Я написав, – поблажливо відказав Беріс. – Донно, заходь, двері не замкнені. Ми...» Беріс запнувся. «Записка для Дони!» – Кострубато завершив він. «Він це зробив, – мовив Лакман. – Він справді це зробив. Усе це!» «Таким чином, – знову розважливо проказав Беріс, – ми довідаємося, хто це зробив, Бобе. А це найважливіше!» «Якщо вони не вкрадуть касетник, виносячи диван і серешту», – сказав Арктор. Він швидко обдумував, наскільки велику проблему це насправді створило. Цей черговий приклад – вияву Берісового заплутаного нікудишнього електронного генія, якому місце в дитсадку. «Курва!» – висунув Боб. «Вони знайдуть мікрофони впродовж перших десяти хвилин і побачать, що ті ведуть до касетника. Вони точно знатимуть, що робити. Видалять запис, перемотають плівку назад, залишать усе, як було». Залишать двері відчиненими і не чіпатимуть записки. Фактично незамкнені двері лише полегшать їм роботу. Йобаний Беріс, подумав він, геніальні плани, які призведуть до того, що пиздою накриється весь Всесвіт. У будь-якому разі він, ймовірно, забув увімкнути програвачу розетку. Хоча, звісно, якщо він знайде його непід'єднаним, стверджуватиме, що це доводить, що тут хтось був, подумав Арктор. Він зациклася на цьому і докучатиме нам цим кілька днів. Заходив хтось, кому було відомо про його пристрій, тож він завбачливо його відімкнув. Тому, – вирішив Боб, – якщо вони знайдуть касетник, від'єднаний від розетки, то, сподіваюся, додумаються його туди під'єднати і, окрім цього, ще й правильно все налаштувати. Насправді, їм варто перевірити функціонування усієї його системи стеження, перевірити весь цикл її дії так само, як вони перевіряють свою, абсолютно точно пересвідчитися, що вона функціонує бездоганно, і лише тоді перевести її у стан готовності, чистого листка, на якому ще нічого немає. Але щось неодмінно з'явилося б, якби хтось, наприклад, вони самі, зайшов до будинку. Інакше підозри Беріса ніколи не зникнуть. Дорогою Арктор продовжив теоретичний аналіз ситуації, згадавши ще один добре підібраний приклад. Його втоквачували йому в пам'ять під час тренування в поліцейській академії. Або ж Боб прочитав про це в газетах.